var bare begynner å... Jeg bare begynte nå, jeg. Ja. Det Ingen kan se... Jeg kan jo trikse litt nå. No, Hvis hva du gjorde. Da er det jo sånn. Ja. ja. Er det sølt? Det er det svølt. Ja. Dere som uh, ser denne på YouTube, dere får en uh, overraskelse nå. Ja. For her er det skjedd ting. Her er det skjedd ting. Det har vært jul. Og mye ønsker oss ting. Vi ønsker oss ting. Ja. Det, på på vei hit, at, uh, at det er sånn, sånn prating som jeg gjør nå. Ja. Det är den väldigt unaturliga typen av <laughs> måte för att på. Ja, det är sant. Eh, uh... för jag vill ha den den litt mer vanliga flyten då, mm. som man man bara pratar som en helt vanlig samtale. Ja. I det jeg prater om det så sätter jag mig lite sånt. Ser du då så jag sitter med lite rätt nu. Justerar skjorten. Ja. Ja, då. Sofabordet, soffaputen man ordas Ja. Det, det mest overvåkne øyet vil jo si at vi har fjernet en uteputte fra veggen Det er helt sant ja. uh, Vi har lagt til noen bilder ja. uh, Selv opptatt det så mye Ja, nå Vi måtte <laughs> ha mer av oss selv, <laughs> Vi kunde bara ha et lydspor Ja Så uh, vi tar så tre, tre bilder, bilder. Ja. Inputs da ja. uh, Det er fordi at vi stoler og det er det folket vi har mm, Ja, eller vi vil ha <laughs> <laughs> Vi er jo ofte veldig I balanse med hva, hva mengdene ønsker seg Ok Ja, <laughs> ja, vi, ja vi har det uh, Du har ønsket deg snø Ja, det har, Jesus. Du, det har du fått Nå er jo ikke jeg typen, typen som klager på været Nei. Men uh, Det <laughs> er jo ikke godt nok Det er jo faen med snø døgn rundt i jeg uge har det, er det en hel uke nå? Ja, det vil jeg si i hvert fall Jeg vil si 8-40 timer men Lass, ja, ja, men jeg runder opp til rei uke Månesvis <laughs> ja. uh, med snø, har det vært Rett og slett Så til alle som ønsker å se snø til jul uh, Det fikk de ikke nei, men de, de fikk, fikk seg snø etter jul De fikk sånn nytårssnø I bøtt og spann mm. Det var uh, et voldsomt snøfall det kom Ja, heldigvis er den fortsatt uh, Nå ødelegger jeg det da Den er fortsatt veldig, veldig lett Ja Luftig snø Det er den uh, Litt varm varmare men en av handen. Ja, han det är ja, mycket varmare. 15-16 plusgrader någonstans. Så jeg. Jeg. 15, grader, såpass, ja. Då vet jag inte om det snör du jag har ju slit med lite rhododendron faktiskt den uh, sista den jag måste bruka hen rollers faktiskt. <laughs> ja. kan hjälpa. Ja, han är han är väl kanske i några lägre temperatur, men han kommer för bli bättre spann. Ja, det massigt. Jag har måkt, du har ju reparerat snöfresen. Nej, reparerat snöfesten för jag trodde jo at min billige snøfreis som jeg ga 6.000 000 kroner for, mm -hmm. for en, kan være en 4-5 år siden 5 år siden, sikkert jeg trodde du den startet på første øh, vi ja, det er bare du vri om jeg trodde jo det ja. er det nøkkel? det, det er nøkkel det var snor også på <coughs> det, det var snor men den øh, er det ikke lenger Nei. jeg vet faktisk ikke som jeg sier det var plutselig ennå så vekk men jeg måtte selvfølgelig fikse snøfreisen og det er ikke noe jeg kan si al Uh, du anser deg kanskje ikke sånn veldig... Jeg er jo ikke veldig hendig Jeg er ikke hendig i det hele tatt Du er ikke hendig uh, men jeg fikk jo litt hjelp Først da nabo Så fikk vi fiksa fresen, fikk start på han ja. Og det viste seg at han virket ikke i en Nej. Nej Nei, og forklaringen på det er jo Jeg tenker jo at blir litt, det er litt betryggende for meg Å høre hvor, hvor mye de legger in i teknologien Til 6000 kroners freser ja. For grunnen til dette... Det kan jo røpe nå, alle som lurer. Hvorfor gikk den ikke nedover baket? Nej det var noe med olje. Ja, uh, lite olje. Ja, det tok meg jo to døgnet finne jo da, at uh, jeg måtte fylle på mer olje. Ja. Uh, og det er jo bra. Og det at den mot mutteren, motoren uh, kutter når det er lave ja, oljemengder, det gjør jo kjempebra det. Veldig bra. Jeg er imponert. Uh, Rator som er frest, tror jeg ikke du får treffe på på Google en gang. Nei. Uh, du får vel treffe på allt annet du søker på, men akkurat Rator som er frest. X där har den på vi ska skriva 3X så var du över på filmstreff. Ja, det uh, 3X och så uh, tar du videosök. Ja, da er är du där faktiskt. Då är du där faktiskt. <laughs> du framme? Do not try this at home. Eh uh, fick ett vart hjälpa en tidig granne. Ja. Tack till en nabo sen tidig nabo uh, som uh, hjälpt mig väldigt mycket med fresen för. Hjälp med fresen. Är henne hosna fres. Ja. Hur har det då? det passar perfekt når det är snö vill det inte måkt hela vägen upp då skönar det märker jag där jag skulle hit. Nej, eh øh, den är ju inte min. Han är delvis min, men snöförsäkr. Ni är i backen. Och nej, vänta, även om det är kommunal väg. Mm, ja, det var väl kommunal väg. Är det inte det? Lenge? Jo, det är fräst när det är brydda, men så vill det inte vara marker. Nej, det sa det att nej. Det passar inte så rätt. <laughs> Det var så greit Så det måtte vi sørge for men, men ordførere ned til klimakonferanser Det kan de sende ja, ukelig Toril Valdsvall var i Paris Ja, ja, ja Der, der er det litt bedre enn å, enn Hun mokker ikke snøen din ja, ikke. Nei, jeg tror ikke det er hun som kjører rundt i. Vi må jo betale den i et sum Og så kommer der folk Ja Det er ikke meg som ordner dette Så jeg betaler Og så smiler jeg. Så er jeg glad ja. Så jeg så. Varnpompe? Varnpompe kjøpt varmepompe Du kjøpt varmepompe? Varmepompe jeg kjøpt Varmepompe Fiksa snøfres Fire på to biler fyrsek två bilar. Nej, i grunden ganska skod for uh, du du vet passer landet. Ja, eh uh, det borde ju vara ett uh, det borde vara nog alla öppna ska ha, tenker. Ja, man skulle bara fått utdelt på från från depoe. Ja. Möte upp, få din 2-4-streckare, din snöfreser og din värmepump med denna adressen. Ja. Inte inte den adressen. Nei, kom hit. <laughs> Men uh, nej, det jag ha det. Ja, jeg det... jo, er jo veldig lite begeistret for vinterhjemmehotet ja. Det er ikke gøy Det, er... det, er... det verste, vet ja. du det for noe? Nei. Det er mange som, som ramler nå, nå er jo jeg kommet min alder Som jeg begynner å bli bekymret for Både <laughs> venstre og høyre hofte ja. uh, Men der er, jeg har gjort en oppdagelse Faktisk her forleden For et par dager siden Der var det lufta bykja mm -hmm. uh, Det er en ting som er verre enn å ramle på latter. Og det er å nesten ramle det er vondt det, det, Du føler det Hvis, uh, hvis noen ser på det verre? Nei, nei, nei, nei Ikke det helt tatt uh, hvis, Nei, hvis, altså det å ramle Da er det verre Hvis noen ser det Men mm. det gjør livet vondt Å nesten ramle Ja For det Jeg skal fortelle deg det At okay. når jeg nesten ramler, mm -hmm. Så strammer jeg alt <laughs> Jeg har i hele kroppen Veldig fort ja. Sånn høh Assaison. Oi. Han har lystante og så også, også. Du har en egen nesten ramlelyd? Ja. Eller kommer den samme lyden hvis du faller av? Eh, uh, det har det med. Uh, eh, uh, atastal luftto der med. Ja. Det er jo er jo tungt, så det er vondt å la uh, men uh, det, det er det grusomt. Eh, slo meg veldig når det snorabla. <laughs> ja, okay. Det er veldig vondt. Men er det forstyrrer det eller noe, sånn, hva sånn Ja, jeg tror jeg tok en dribbelen fort. Ja, okay. Ja. Jeg tror jeg har hørt av det her i ben, jeg kan ikke kjenne det, men jeg tror jeg har hørt av det her i ben, så har du blitt forkjølet. Du har blitt Det Ja, det gjør det. Mm. Uh, Nesten ramler over hele vinen. Ja, jeg kan jo legge til en ting til. Mm. Uh, min kjære varmtvannsbereder, ja. den gikk til Pises. Den, den er ikke i dette huset lenger, nei, den, den som var der. Nei, den er i Putsia huset. Det vil kanskje ja, dere skal... merke også, hvis dere hører på. Med, med det gode øre <laughs> at det er en ny varmeavspredder i ja, i boligen her nå. Det er ikke så mye støy <laughs> Så faktisk ikke bare én isolator, men to isolatorer som en varm den bredden. Ja, den nye. Den nye, den gamle står der. Og mm. akkurat samme plass. Ehm uh, det Hva det må du bare returere. nå? Jeg? Du, jeg blir veldig overaska. Ehm uh, jeg, tror, jeg tipper jo han koster veldig mye uh, Kan jeg prøve å pr pr tippe før? Hun av mine tipper enda mer Hun trodde jo at dette koster 50.000 50.000, ja. Så mye uh, Det kan jeg godt solgt henne en Ja <laughs> Jeg hadde kanskje tippet 15 15, ja Jeg, jeg går enda lavere Jeg tipper sånn Jeg har kjøpt en varløsbredd før, skjønner oh, ja. Men det var bare en sånn 100 liters Da ja, vet du jo mange ganger Hvis du ikke kjøpte før, Så vet du jo at 100 liter koster ja, ja, men, men Jeg må ta en litt større inn Ja, du måtte jo ha sikkert en, Er det en 200 liters du har kjøpt? Ja, det har holdt med Uh, jeg jag ville då at att den kostade 9000 kr. Den kostade uh, på det stora kampanjen eh uh, ja. på nätet. Nyttårs Det kan gott vara. Mm. Uh, det var inte det som får mig skulle det bruka på på nyttårshelgen, men då blev det. Eh Jag heter på heter det för det megaflis? Ja, ja, flott. Kjempe billig butikk en, en venn av meg jobber på Megaflis før har hatt, uh, Nå må du lytte Er han ikke din ven lenger Nei han jobber ikke der lenger okay, ja. Men han sendte meg et bilde av et, En gjenstand den selger på Megaflis mm -hmm. Jeg de har det nå mange. i sortimentet Nipple Muff Nipple Muff Ja det selger de mm. Jeg har ikke det bildet lenger Men Nei. det er jo gøy for den, den modene Ja jeg større det mm. Nipple Muff er det finns og det kan du kjøpe på Megaflis På Megaflis. 4636 Kristiansand Yes uh, Jeg betalte altså uh, 5.000 5.000? 299 kroner Det var jo Du skulle kjøpe to Ja, jeg trengte jo en <laughs> Det var 5.200 5.200 er 300 kroner ja. Så kjempekupp de de uh, Det er jo god Den var jeg ikke så lenge inn Du kan ikke koble til strøm da Du må, må sveive vann <laughs> <laughs> Ok Nej det, det var Du kan det så Brug den til strøm Eller koble den til Det kan jeg koble til strøm Du uh, det jeg, vi, vi, kan, strøm. på deg nei. At du Nej <laughs> <At> Den <nei, laughs> de strømmen med bruker ikke 3 i dusjon Nei <laughs> Jeg bruker ikke 3D-møller Uden noen dusjon heller Men uh, Ja Nei kjempekupp Jeg var mm. kjempefnøyd Jeg smilte hele veien Fra banken <laughs> Ja For du måtte ta på ditt lån Neida jeg slapp Ja faktiskt. Men nu har jag det gjort halvåt vettor januari øh, eh är en en fattigmans ja. så brygger man en ting efter det. Ja. Eh får hon också jag här så rygg är vackna faktiskt 1 januari ett nyttårsaften. Ehm där kan menar du Ja, detta tror jag du har bricket. Uh... Ja, men øh, den i den øh, det är samma jafs då. Först måste jag fixa det kom på kro något 20.000 för en miljötrelösning. Ja. ja. Och så ryg jag då kölskar berättat på. Ja. Det, det var 10.000 där. Ja. Jag tror att detta här Det kan gott vara att det här är nedför. I alla fall det mig har det nedför och då miste jag fort i dressen. Jag är mm. som en turing här. Ja, jo. du har så mycket att säga och när jag hör repliker fokus. Ja. Uh, men januari och månad, pengarna flyr. Pengarna flyr? Apropå pengar. Apropå pengar, eh uh, jag har också brukat pengar. Ja. Uh, jeg har jo brukt penger på noe annet enn det du har uh, det du? Fordi jeg har jo Jeg har jo pratet med advokat Det er korrekt Det er korrekt uh, Det er et rykte På bruke At uh, det er to personer du ikke skal stole så våldsomt på mm -hmm. Og det er politikeren Og det advokaten Ja, og i samme, ja. Du kan vel nevne Idi Amin Saddam Hussein, Adolf Hitler, Ja, de er jo på en måte det ikke det? Uh, jo, Satan gjør det vel ikke ja, sånn, men, Han har vel noen meninger Som gjør han kan, politisk uh, aktiv Men uh, Ja, Idi Amin er jo selvfølgelig en politiker Ja, jeg uh, er jo valg Han ja. uh, har jo en mening og styrer og stiller Men uansett uh, Jeg har holdt meg litt unna politikerne Men advokatene de, Den måtte jeg prate litt med Ja Og skal vi se da Det ble uh, da var det, vi snakket sammen i to timer, jeg og to andre. Mm, nesten to timer. Nesten to timer, ja. ja. Uh, to andre, vi, vi skulle dele regninger på tre da, så det skulle ja. bli litt rimelig. Ja. Så jeg sendte inn noen dokumenter på forhånd, alle sammen hadde egentlig samme ting å prate om. Mm. Og så, uh, ja, det gikk til en time og tre kvarter, som vi pratet sammen. Mm. Og så kom regningen, uh, per person ble det 9000 kroner. Per person 9000 kroner. Ja. Per person. Ja. Så, uh, det er dyk. Det vil si, ja, altså... 9000 kroner per person, det høres jo, det er jo en ting, men det er kvar tre stykker. Ja. 9 ganger 3, det er jo hvert 27, sånn, cirka. Ja, så... Uh, 27 000? Ja. Det vil i, i en pris på... Uh, det er 2500 pluss moms. Og så er det jo lite grann forbedrelser som man... Ja. Jeg... Uh, ja, han jeg, hadde han satt opp hele natten? <laughs> i, i årevis har han satt opp. Tydeligvis. <laughs> ja. Så, uh, så det er jo dyrt. Uh, jeg kan ikke anbefale uh, å bruke... Mer enn 20 minutter hos en advokat Nei, altså 13.500 per time betaltrykket for Ja Plus, ja, han forberedte kanskje litt opp Men ja, da, han ville ja, ikke så det i, i Det er jo vanskelig for meg å si noe om det For det jeg ja. måtte jo ikke godkjenne timelista før Nei, han det. skrev Nei. fakturaen uh, Ja, så uh, Med det så begynner jo det nye året uh, Ja og de fikk du regninger Den fikk jeg, den fikk jeg Var det den 19. desember ja. Står det på at den ble sendt ut ja, Og betalingsfrist 2. januar ja. uh, Så jeg reiste jo Bort fra påskasset min Den 18. desember ja. Ja. Og var tilbake den 3. januar <laughs> Så, så där var det jo et uh, uh, Det var jo tema det også da. Ja, du betaler var jo noe Hallå. Uh, du mig igår? <laughs> det var en god dag, jag trodde. Tror det jag tagit kontakt med nämnte? Det vet jag, kanske ja, jeg en annan advokat. Eh, uh, ja, så nu är det <laughs> <laughs> detta blir blir billigt. It's really. Billig. Ja. Ja. Så till alla som är uh, inom Kronextra, mm. det är de kan skickas till antingen direkt til oss eller kanske till någon ta, uh, ta fram vipsen din och så 9308 9458. Är det er nummer? Det är vår uh, presskontakt. Ja han mål snart fin ut att han är det. <laughs> ja, han han stressar väldigt på. Det alltså han är van vid att få mycket eh okända på den telefonen, men ja men så med. Eh uh, nej, det är det, er de, det er de få gångerna vart det kommer någon helt oväntat. Ja, ja. Anrop. Men men nok kom han. Han det har ikke inte bidragit med något her Nej. <laughs> <laughs> så vi ska snacka om pengar idag. Ja, vi, vi, vi vi tar upp uh, föregångs uh, succérecept. Og ett å holde fast til et tema Ja, så langt er jo det gått det ganske gøy Ja, jeg føler det gjør ja. greit Og så skal vi ha en liten test Ja, etter hvert det, det, det tok oss et kvarter å komme til vad vi skulle prate om i dag <laughs> Sier du det? Intregasjonen er, er en ja. ny Men vi har jo tross alt plass ja, Vi har hørt veldig lenge Jeg har hørt om folk som har savnet oss veldig Ja, ja jeg, jeg også har også hørt om igjen ja, jeg, jeg fikk til meg Ikke besøk, du får ikke høytte det for noe Når jeg kommer på gader Uh, opprop Henter det Nei uh, Du må ikke, egentlig ikke Det ødelegger litt dynamikken Hvis ikke du er helt enig Ja ok Opprop ja, ja. Du fikk det et kom, på gata Nei da Da kom bort inte til meg Så, så bare fortalte at Hun følte meg på Så syntes jeg okay. Ja så, uh, Kjente du den personen fra før da? Ja Er det <laughs> Nei Er du ikke er Med den personen Ja det var mamma <laughs> ja, Kjenner ikke så godt <laughs> Så han Altså det mamma Ja Han Eh uh, nej, han det var en känner litet. En du känner litet. Ja. ja. men det är alltid hyggligt att få så någon det var goda. Ja. Till till våra visuella vänner, ja. uh, YouTubber. Eh uh, ser ju att vi, uh, vi har sett kameran och kameran. Du ja, flytta lite med. Det der. Der litt sånn. nå er du det lite där till. Så. När är det du som er Nej. Uh, ja. uh, men jag sätter dig föran uh, där igen. Ja. Og så kan jag göra slyk och sån. Ja så där. du vuxio. Ja, for, for du fikk jo taget et kamera som er nasa sitt Ja, dette kameraet her har jeg kan du, du kan snu på det Så nå, jeg kan gjøre sånn Jeg kan gjøre sånn Der kan jeg pute dig i, i fokus Og ja. så kan jeg øke Så og ser se, jeg du kan se om inn på meg sånn. det, det var gøy Det <laughs> ble veldig nærme Ja, det synes det ble nærme Det er litt. ikke alltid at bildet og lyd uh, er i 100% synkronisert Nei. Som alle ville sagt Men jeg kan i hvert fall gjøre ting Og jeg kan se det nå jeg tror det går får, der, der var du også der Yes ja. hei, hei hei Det er jo nu snu hele serenia ja. ja Det er en trådbrukker Jeg Dra, var nødvendig litt nærme Var ikke det Neida nei. Du er god der Du var litt ubekvendt Nå er <laughs> jeg blonke Jeg blonker ikke så sent Du har det Jo det, det, det har jeg ikke villet si noe om Før <laughs> Sånn da får ikke zoomet mer ut altså Neida Så der. der Der er du det er jo et lite hode på en stor kropp. Det, det, det er jo det er et, et stort linsatt, på en stor kropp, egentlig. Det eh, ja. Litt som en snømann. Litt som en snømann. Et åttetal med hodet på. Litt som en strømmebelte. Det, det er meg. Ja. ja, men du får det til. Ja da. Det fungerer jo. ja. Uh, ja, ja, ja, ja Faller nesten Ja, nesten Det, det var så vondt Nå er det falt Ja, det var det Ja, uh, skal vi se da vi har, uh, vi har lyst til å prate om penger i dag det at det er jo noe av det uh, viktigste på vår jord Penge er jo roten til alt rundt, sies det Ja, og det er nok ikke den rikeste som sa det For jeg tror ikke han mener det Nei, uh, altså penger er roten til alt rundt Men jeg er roten til det mest å gå det romter veldig mye godt altså, Hva er det de du bruker å si da Det er mer Det er bedre å gråte uh, uh, Over sine Sine sorger uh, I en uh, ny Porsche Enn det er i en gammel boble Korrekt, ja. Korrekt. Uh, der, uh, ja, uh, Jeg ville kanskje valgt en sånn der Land Rover Nei, ikke Land Rover, men hva heter de der mest komfortabele bilene Rolls Royce, der ja. tror det sitter godt ja, uh, Er ikke det oppskritt da, Rolls Royce Uh, du sitter där på din höge hest och <laughs> och ser ned. Får <på laughs> <på laughs> se det här på mitt äsel, man knäcker benen och kikar upp har jeg nei, da, ikke prövat så mange Jag det. Nei. Men det är ett projekt vi har, vi ska göra ja. det och att vi har tänkt oss att bli några pröva köra Ferrari så fort ja. det dyker upp en Ferrari eh uh, för sponsor, pengar. Eh uh, ja, en sponsor. Ja. Det kan vi gå till eller så kan vi bara ha en Ferrari forhandler i i är riket i alla fall. Nej, jag gillar inte att köra så långt. Nej. För det är nog med du kjører til Ferrari i då. Och så skal du testa den Ferrari, så är det gøy. Jag har ju varit så heldig att jag har til och med kört Ferrari. Sätts grit. Ja, det är helt sant. Jag fick till Brombi i Paris ja. For en den netta summa. Jag tror bara det stod blå pris. Alla fingerejlarna Alle tänker jag. Ja, alla är lycko. Alla Så øh, det har det är men det är för gøy. Ja, jeg er jo så glad i Nei, du er ikke, okay. Du Nei. kunne prøve å kjøre en, en Hummel da Det tror jeg du hadde det har Det hadde ja. definitivt Jeg har jo to suber Ja, du har det Ingen av de er veldig, veldig sprege Nei Jeg synes jo, min Honda I, var i det, sleg Honda er flott enn min ja. ja. Den er rask som et ja. ekkorn i flukt <laughs> Ja, altså i forhold til din Volvo Volvoen min er ikke lynrask Den er ikke lynrask i det hele Men til en hel så kompenserer jeg med, med en sånn tohjult uh, utgave da Ja Om sommeren. Ja, den er rask. Den er litt raskere enn den. Hvorfor har du to hjul? Det går. Det, det... Men hvor har du uh, mistet det? Jo, ja, hvis, du kjøre, hvis du skal prøve å kjøre Ferrari, så ja. kan du liksom ikke kjøre langt, og så prøve det, og så har det gøy. Og så skal du kjøre drit langt tilbake, når du ikke har det gøy. Da er det bedre for å la være og ta en turen, tenker jeg da. Uh, nå skjønner jeg ikke hva du vil hen. Eh... Um, det der, jeg tror det er en Ferrari-forhandel på oh, ja, sånn, slependen ja. Ja, ja, ja. Så skal vi kjøre da 30 mil mm. I en bil som ikke er så gøy Og så skal vi prøve ja. den i en mil Synes det gøy Og så skal vi kjøre 30 mil hjem igjen ja. Med en bil som ikke er gøy ja, ja, nei vi tror ikke vi ja, gikk Men hvis du dukker hvis opp en dukker, i Vennersland Hvis det er noen som har et tilbud om å, om å Låne oss en Ferrari ja. Kanskje ikke så gøy på vinterstid Vi skal filme og rekorde hele, hele opptreden Ja Kom med det, la oss mm. teste bil Om du så her en gammel sleden Fiat Så kan vi teste den nå Vi kan teste den det blir altså, Du er jo kyndig nok til å teste biler Om du ikke er så flink til å reparere de ja, kan ikke reparere de Jeg kan heller ikke det så fort Men jeg kan, jeg kan si om det er greit eller ikke <laughs> ja, du har en, en ternekast <laughs> med, med to sider Jeg er jo litt HMS ja. Jeg er jo ikke det Jeg er jo HMS er ikke så glad Men på en måte så er glad i mm -hmm. Ja det regnet. Ja. Uh, vi snakker om penger idag. Ja. Ja, og vi har ju uh, vi har ju inte så god kolling på penger egentlig. Vi brukar ju aldrig. Eh, inte så mycket där som som andra självfölle, men men det är ju jo... uh. jag har ju brukat massa pengar just det. Ja. Köpt en varm bumper reparerad sen förrest, köpt ny vanttransportör dock. Mm. Eh, uh, köpt har jag gjort. Fått julgåvor jag har ju. Ehm, fick pengar det Nei. Nei. Eh, uh, det skulle lærne seg mest. Det skulle Men uh, jeg skal, jeg skal ikke klage på min gullgrav. Men uh, jeg har jo brukt så vi da masse masse penger. Masse penger. Eh, uh, så kommer økonomien i gang, ikke sant? Det er greia. Det er sånt, det är sånt systemet fungerar. det är ju det som är nyckeln till till altså, pengasystem. Ja. Du måste bruka pengarna. Ja. Eh, du måste ja. Det må jo sirkulere etter det kanskje Ja, det er jo fl de helst florere <laughs> Så gjerne, ja. gjerne jeg, jeg er jo litt der, jeg har jo allerede skjønt på deg som Som skal si det også, og sparer masse penger Hvorfor mm. det? Nei, for det er ikke så lett å, det, er ikke, det er ikke naturlig for meg å spare mye penger da Nei, du ferder ikke med det der du skal til syvende og siste livet, tenker jeg uh, Altså, for, for å si det sånn da Hvis jeg en, en gang skulle havne med den der himmelporten som jeg hadde pratet om Og det kostet 20 kroner engang penger <laughs> Så har jeg jo fukt Da liksom, ja når du men, låner penger da Når du låner penger noe da Ja, ja uh, Jeg skal ikke ha med meg kroner Nei Masse gjeldsbrevskap Ja, de, de, de kan du jo arve nedover Så ja. det er jo ja. veldig testamentere da For å ja. Men uh, Men det er en fordel med å spare Ved å spare så kan du ha Neste gang du skal sjekke saldoen Ja Så det mer penger der enn forrige gang um, Ja Det er ikke noe ond sirkel akkurat heller der, uh, Nei, det er ikke dumt å spare Nei uh, Men uh, Det er litt vanskelig det kräver ju att du har eh uh, du har nok pengar At du kan spare då. Ja, men pengar är lite sånt som schampo egentligen. Ja, det var med altså det er alltid är sånt som tankar i men i tuben også, at ja. du kan alltid klemma ut lite yes. av det. Alltså när du alltså är det lite sånt att när du köper en ny flaska schampo ja. så har du hela näven full av schampo ja. och så gnider du in håret och så du behöver ju inte så mycket. Nej, håret den abon Ja, det er nog till til alla. Ja. Uh, man så, så er det mindre og men så det nok Og så ja. til slutt så er du... Blir man litt gnien når du begynner nærmest Ja, nærmest til slutten, og så, oi, så der, og så er du egentlig nesten tom Ja Der er jeg ikke nok sjampo-tabaskehåret Men så ferder du ja, guskvis av hodet Ja, du alt. får klem til at du, du så steller du deg eller, vel på sjampo-flaske Høper man en gang på Jeg må ha hjelp en venn øh, som stender bort forbi Og så høper, og så kommer du Så mm. det er han imot Ja, ja der har vi, vi sparring. Ja. Uh, enkelt forklart Yes du tänker er du är du glad är du flink att spara? Sparar uh, du nu? Jag sparar ju väl inte så mycket nog akut akut uh, som sagt så har jag ju köpt massa ting och tång. Ja. Men jag uh, sparar inte Så du fly investerar på något sätt? Ja, jag har en slags investering i uh, i välfärd. En banfartsbro där. Er det en investering nå? Ja. Tror du den er mer om ti år? Nei, men jeg tror, vel, hvis jeg skal ta karolanten frem nå, han er ja. jo aldri langt unna. Nei, nei. Uh, det å ikke ha varmtavnsbredder, det er i hvert fall ikke en investering. Uh, nei. Det er ikke noe spart der. Jo, jeg slipper brukestrøm. Ja, uh, du har jo flere som trenger varmtavn i denne boligen. NSL. Ja, det er jeg jo. Mm. Uh, jeg hadde nok fått en diskussion <laughs> Ja, det ville nok vært noen ja. som ville krevet endring. Fort mm. Det er sant okay. uh, Ja Jeg måtte nå Ja, det var en nødvendig udgift Ja, rett og slett Så uten den så ville det kanskje kostet mer For du måtte jo være med banen uansett Og da kan du ikke stå, ha vanen på kok Nej for det er, er ikke noe som er gratis Nej, det er veldig lite jeg, Det var jo forsovet noe hver lang tid Jeg kanske ville diskutere Ser jeg for mig. Men uh, jeg vil påstå det at du kommer ikke langt Uten en krone Nei, det har vært noen sånne forsøk på de sånne byttetriks, var att man börjar med, med en binder så og så byter man till exempel. Ja, det är sant. det har jag läst om en racker som klarade till slut få tag hus. Han bytte byttade byttade en ja, bil, eller, det i en båt eller en 스노우스키, alltså sån sånting ja. så så Men jag tänker när du när med det här då, när då då henne? Nej, där vad vet du, du om bynt med med en sån tecknstift eller ja, ja, men han han bodde ur en plats. Ja, han är nog inte Naken i ørkenen Nei, det er mm. Så han heier jo noe som koster penger ja. Allerede da uh, Og den bindersen fikk han kanskje jo, Gratis? Eller? Jeg tror han stjal den Ja, der er du til, tilbake til det ja. jeg vil egentlig. Du kan jo gjøre det, du kan jo stjele ja. Det er gratis kan det Du kan ikke bruke hendene altså, Jeg kunne jo jeg kunne Avsett en, en binders jeg, Han kunne fått en bindersen Ja han ville. <laughs> Så setter igjen helt hvordan jeg bodde i hos Annsvitt Nå hadde jeg jobbet lenger for det Ja, for du er jo en reis uh, Ja, jeg gir frem med både Jeg mm. uh, er i de to bindene Eller tegningstiftet Hvor mange blad har du kjøpt På vei in eller på vei ut Fra din nærmeste dagligvareforutning? Blad? Magasinet? Det er vel noen, noen som sitter og selger sånne her Og sånn, blar, og... ja Nei, der, der er litt jeg er ikke noen kald fisk, men jeg, jeg slider ikke om jeg går forbi dem. Men jeg husker en gang jeg en inn sånn en stakker øh, og solgte bladet. Mm. Jeg tror han sto kanskje. Uh, det står gjerne, det skal, de skal i hvert fall virke som om det er et, et mindre... Ja, da, men da, så tenker jeg samtidig litt sånn at uh, det bladet jeg har ikke brukt for. Nei, for det står gått. jo ikke noe... Nei, nei, nei, nei, Det er ikke noe jeg vil lese. Jeg kan godt gi han 50 kroner som man krever, eller som han spør, spør om. Mm. Uh, men så tänker jeg, det, det som er litt positivt er at de prøver jo i hvert fall. De gidder å gjøre et forsøk De gir noe Og der, der husker jeg Jeg forbi en Som stor putt i butik en butikk En og, og så Takket jeg pent nei til bla mm. Og så gikk jeg inn og, og han Du så han var Det var ikke som hadde Lomma Stina Grøn liksom Nei uh, Mindre haldig Mindre stilt uh, Fyr Gikk inn og handlede skulle Som bare var et par småting ting Kom ut denne bilen Og så Jeg satte jeg tygt litt på der på hjem Og så endte jeg til å Med snu Kjørt ned igjen, kjøpte noen kjøpt noe rundstykker, noen sjokomelker, og så ga det til han. Så kjørte jeg hjem igjen. Ja. Det dette er ikke noe jeg skal, jeg skal ikke bli nei. fremstilt som en god sammatt han, for dette er ikke noe jeg gjør ofte. Nej det var bare den meningen. gangen. Ja. du ja. krevde vel, du, du tok vel betalt for ja. dette? <laughs> jeg måtte ha penger tilbake. Nei, det gjorde jeg selvfølgelig ikke. Du tok et høntelapp. Ja, han fikk, tok et blad. Nei, nei, nei da, han, han fikk det, men det var, det var ikke noe. Men det var sånn, engangs... Ja, nej det är heller lättare för mig att ge ting. Jeg har gett en fyr et par yoggeskor eh <laughs> uh, utanför utanför uh, en butik i, i Sörbyn här. Ja. Uh, det men det, det, det var litt för lett for mig for för det var sko som ved en, hos en tidigare arbetsgivare så, så var det nån som ingen ingen vill ha disse sko. Jag det passade mig. Och jag tänkte det är ju det jag har skor jag. Du tar knäna till passkor. Nej, det är inte visst det passar. Och de som inte är höjärt då. tar jag det ja. ja. Så jag hade det i bilen. Och så alltså stod han där utanför och så skulle sälja mig så där i bladd och det är ju inte någon hemlighet att det er ganska kedligt att läsa det som står i det bladet. Ja, det er ikke... jeg, jeg, skal ikke, jeg skal ikke påstå det nå, for jeg har aldri lest. Nei, jeg ja. har lest to. Eh, ikke to. Ikke perm til perm, men, men det som er der, det er jo ikke... Ja. Men det er klart, du, du får jo ikke budsjettet til illustreret vitenskap, kanskje, Nei. inn i dette her. du har ikke med. Eh, eller staben. Men i hvert fall så, så sa jeg at du kan drite i det, det er bra det, det kan du bare ha. Men så her skal du få en, en eske med med sko. Ja. Og han ble jo glad for det. Ja. Det kunne sikkert selv videre, jeg vet ikke, men... men ja. eh, ja, det er, øh, jeg tipper at hvis de så her klarer å få økt kvaliteten på redaktionsfronten. så er det ikke ja. noe problem. Hvis, at, hvis det hadde vært bra blad, så hadde det folk kjøpt det. Det må ja. være lettere det. Tenk ja. deg hvis at du skulle stått og solgt, nå, nå funker jo ikke det bladet lenger da, FOM. Ja. Hvis at de hadde gått og solgt det i stedet for. Ja. Skulle FOM ha seg ganske godt betalt i utgangspunktet da. Men øh, de Men, må gikk jo ned. Jeg abonnerte jo på FOM faktisk. De det Ja. Uh, Følgte du vel med en del uh, bonusprodukter da? Fikk du en sånn der koppvarmer eller? Uh... Nei, jeg fikk vel bare noe sånn der uh, julebabes Julebabes, ja? Ja, ja du en kalender Ja, det ja. var jo, jeg ville heller ha en koppvarmer <laughs> De koppene mine kan jo være med kjøl Men ja, det er jo de, alle ære til som stender og selger Iblant, som var hvert fall gjør et forsøk på Å skaffe seg litt penger på en, en hederlig måte Ja, for det er jo, det er jo forskjellige måter å skaffe seg på Ja det det. Jeg, Jobb, skal, jeg, jeg, jeg jobber en av de ja. uh, Og der er jo sånn hva, Hvor lite Kan noen slippe unna med å betale dig. For ting du ikke har lyst til å gjøre der Sånn der mm, ja. drakkamp her ja. jeg, For eksempel Det som er Å selge blader uh, I inngangen til butikken mm. Det er per dags dato da, Eller nå Så er ikke det godt nok betalt for at jeg skal gjøre det Nei, eh, så tenker jeg litt, er det, er det litt verdighet å inn i bildet? Litt? Nej den, den, den, den stien vil jeg ikke gå ned, for så, jeg tror ikke jeg tråkker på så som, som... Nei, det. nei det, det er ikke meg, altså, jeg, jeg... Fordi de også sitter der og sier at de ikke er verdige mennesker. Salute det de er jeg som gjør det, <laughs> men de kommer jo liksom, altså, det er jo et... De kommer fra et sted, da, enn, ja. eh, i livet. Ja, ja. Eh, jeg, ikke, jeg skal ikke kalle det Det blir jo verdighet Du hadde sett oss Men bryr venn på det da Jeg hadde ikke følt meg komfortabel Med å stå Stå der og så selge Selge som et blad Altså er det ikke Litt forbeholdt <laughs> En egen gruppe? Ja Jo, det kan det godt være Men de får noe i hvert fall litt betalt for det Ja, ja Og, og så mener supert. de at det er godt nok Til at de gjør det, ikke sant? Supert, supert, supert. det vært lovelt så mye betalt Så hadde de kanskje gjort det da Ja, det uh, hadde kalt seg litt mer kniving om uh, Ja hadde det vært tre ganger så mye betalt Jeg vet ikke, liksom, Men hadde det vært halvparten betalt Hadde de gjort det selv om vet ikke. For eksempel Hvis at det hadde vært en stillingleder på Bølgen om år mm -hmm. Edderkopp spiser Du fanger om må spise alle edderkoppene Som er til enhver tid på, på bygget mm -hmm. Men det betaler 911 000 kroner i året Ja Jeg har nok ikke fått dette <laughs> er ikke det nok for deg Nej Nei. Du tror det er ganske mye GD-kopper der? Um, du velger jo teamene selv, selvfølgelig. Ja, uansett, og mange der så hadde jeg nok ikke gjort det. Nei. Jeg er jo jeg er litt att sånn bygd at, at jeg tenker at altså, penger, penger er bare penger. Ja. Jeg, altså, hva skal jeg si det da? Det er jo, det er ikke at jeg har så gjeldig noe penger, at jeg, at jeg bare tenker, nei, det er bare penger. Men, men Altså, jeg, det er klart, alle kan jo tjene med penger de vil så, Mer eller mindre jeg, Det er jo I dagens arbeidsmarked så er det litt Men det er det arbeidsmarkedet som har vært da I Norge frem til I dag Frem til 7. januar Ja, frem til noen elever, i hvert fall ja. Så har jo folk kun altså folk, Du kan jo finne en jobb Du kan jobbes med over tid, Du kan være med å vekke hjemme fra Og sånn og, sånn, og sånn, Men det er jo prioritering da ja. Jeg vil jo aldrig altså det grejt att den kan få sig en jobb som, som eller kunne få sig en jobb som arbetare och vara vecka en månad ifrå familj och allsamm och tjäna gräs men nej minnet hade det Nej det det kommer Nej eh, det kanske kanske lite med att jag har du är ju inte är ju väldigt på fingland <laughs> så, så, så at, jo, nei, men här tror jag det handlar om summer ja. ett förvisat att kun du hade fått uh, en telefoner nu och sett vet vi trenger det nu. Uh, 11 millioner i månaden får du. <laughs> ja Så måste jobba några månader. tror jag du kan tackla lite svarta fingre. Ja, jag skulle det skulle jag klart. Eh 10 miljoner, du med? 12 millioner i månaden så skulle jag spasserat upp och ner markens hela land i 8 timme <laughs> ja. i fört Ingenting, infört ingenting. Mm. -hmm. Nej, då tror jag det kommer. Kan Karl Markels är tror jag det kommer ett motbud på 13 <laughs> som vill de med att Ja, så kan jag köpa peng på la där. Det är ja. det, det bästa. Ja, för att då blir det sånt okay, du tar du tar 12 millioner för att göra det och så jag ger 100.000 för att lävär. Ehm um, Nej, det det är liksom språng. Eh uh, jag tror det där där gör det det. Då ska jag det. Eh uh, självklart. Men uh, 12 millioner Altså det er klart I måneden altså Økonomisk uavhengighet Det, det er jo sikkert helt opp det Men ja. jeg, jeg vet ikke Jeg tror ikke jeg har det gått også med penger mm. <laughs> For det er, det er jo det er, Altså folk, folk med penger Er jo mange ganger revhold Det er ikke mange Det er jo ikke vits å ha blinklys på en BMW For eksempel en Mercedes, eller en Tesla Eller Audi Audi begynner vel å komme der det jo Uh, det er jo vært det første Audi 8-er Ja, der er noen Audi Der er noen i Audi 100 Eller Audi 80 De blir ikke Ja, ja de, <laughs> de, de blir De blir faktisk ja. Men begge liksom Det er fordi de har var to Ja uh, Fire da Ja uh, Men Men uh, men ja, øh, litt sånn revhold ja, ja, men ok Det er ju lett for oss å si Som ikke har mange millioner At det er de som det er, Ja, det, det, det, det, det, det er det jeg mener Jeg tror jo at jeg hadde blitt i rasøl Hadde jeg fått masse penger Ja Hvis noen vil teste det <gir> Og gi meg masse penger Og se man jeg har blitt rasøl, Så øh, kan du jo ringe i Roger Ja, øh, det, det kan du godt gjøre Ja 93 08 Og så øh, får dere alle instruktioner derfra Ja Ja mm. uh, så jeg, jeg kan jo påstå at det ikke er blitt til drevhold. Ja nå, frem til da. Frem til da. Mm. Det er jo eh, hva med, med, med så mye penger som du ikke har da så kan du jo det er så mange ting du kan du kan gjøre i stedet for og, og du kan for eksempel Nei, la oss, la oss bare ta et helt vilt eksempel da. Du kan, du kan stille til valg ja, det kan du jo faktisk ja. Donald Donald kan stille til valg Donald Trump Og det er jo artig nok Ingen vet helt hva han, hva han planlegger Nei, det er litt Han har jo, å, han jo uh... Og det at han driver med, med så um, så artig utsang <laughs> og, og tydeligvis driver og ljuger Jeg, jeg gir det jo veldig lite oppmerksomhet For det er ikke i mitt land dette skjer Nei uh, Og selv om han hadde vært i mitt land Så hadde jeg jo, ja ok Det spennende nok da Men men vi har jo, vi har jo karakter, fargeklatter i, i... Ja da, Gråle <laughs> Ja, hun har jo en, en fest ja på to bein. Men, men han, han har jo også blitt avslutt i en del juging og sånn, men det er ikke så nøye, viser det Nej, Nei, uh, fordi at han har mye penger. Han har masse penger, ja, du kan bare det. ture. Det, er, det, er det som er positivt her, det er jo uh, er ikke en amerikansk... Uh, Politiker etter Johnson Som, uh, som fikk uh, Som ikke blitt sponset av et eller annet Altså folk kaster jo inn penger etter politiker ja. For å sponse valgkampe på valgkampe Og uh, det er klart, Hadde jeg vært mange miljarder Og sett at Ok, han nærmer meg for oss som president Og så bare så da, så Kaster penger etter han. Ja. Uh, han Så blir han da statsminister i Norge Og bestämmer allt alt Og ja. sånn, og sånn. Og så er det noe jeg har til, Så kan jo jeg gå altså, du Husker du? Ja, jeg ga deg litt penger her ja. Vi var jo bare om at det skulle... Ja, så det der bygge som ikke har fått lov å bygge der, der ja. det må jo bare få igjen. Nå gjør ah, ja. det. Reguleringsplan, ja. vi har tatt. Korruption kalles det jo. Ja. Egentlig. Det er jo en annen fordel øh, med å være rik. Ja, for, altså fordelen med dette med, med han godeste Trump er jo det at ja. han har jo... Komme seg frem til Jøland Ja, ja altså bare, Hva har det så Et lite lån på 5 millioner dollar Fra faren sin, så 1 ja, miljon dollar Var det, ja, var det kanskje 1 million ja. dollar Han, han, han hadde det tøft ja, ja. Han, stod han hadde det tøft han, han sleit til begynne med han ja. Men han kom seg fram Han fikk et lite lån på 1 million dollar Av sin far ja. og, øh, og resten er jo historie Resten er historie ja det er, Jeg spurte jo om Hva må her enda Om jeg kunne 1 million dollar uh, Det kunde du Det kunne jeg Hun trengte bare å finne den først <laughs> Ja det, det det men eh, ja, han er jo selvfølgelig litt født med både sjei og knivgaffel i, i røva <laughs> Smid i gull Ja, eh, men det er ikke alltid så lett hvis man er så rik Nei For det, det som ikke vi tenker på, det er jo pengenes eh, Beklager Pengenes evne til å gjøre deg litt nummen for mm. vanlige folks utfordringer når jeg sier vanefolk, det er de liksom ja. har En eh, miljon på brukskontoen da, Som de kan, ja. med fuck you penger Som Røkke kaller det ja. um, For eksempel um, Hvis jeg får en melding inn på telefonen min Fra, fra DNB om at det nå er den avtaleskir Som er på, på plass fra Telenor mm. Så den er på 419 kroner Tenker du, ei, ei jeg, uh, jeg, jeg hadde syntes det var bedre Hvis den var på 350 kroner da. Ja det er ikke så nøye hvis Men, jeg tenker jo at du har gått hjemme på 5.50. Ja, det er klart. Det er jo skalering her. Ja. Uh, men det er liksom sånne ting man, man tänker på. Bensinpriser. Ja. Uh, jeg fyller oftest på de no, dagene... Nå, mandag. mandag. På de dagene hvor det er billigst. Ja. Torsdag, søndag, mandag. Ja, korrekt. Søndag, søndag er vel hele land, nesten om ja, mandags formiddag frem til 12, eller? Søndag er kampanjedag. Ja. Men, uh, ikke alltid klarer det, men da, da, det gnager litt i meg da, hvis jeg fyller på det dyre. Ja. De en ø, tilstand som du kan få deg ø, Eller havne i mm. Det er jo en, en 16-åring I Texas Som ø, har nettopp ø, fått påbruk Den tilstanden ja. Han var 16 på den tiden ja. Han ø, var full Kjørte ja. en pickup, up selvfølgelig ja. Hadde noen venner i, i lasteplanet mm -hmm. Og så kjørte han på noen tror jeg Oi. Og så ø, jeg tror det døde fire Det var sånn. Och så blev alle de där i i rätteplanen blev skadade. Så, ja. altså, så det blev lite sån kaos runt omkring. Kaos ja. Och i USA så tar de ju 60 öre för att dömma folk till livstid. <laughs> eh många gånger, sant? Du kan ju få 30 og 50 och och kanske 51 livstidsdomar för att för att kom på på fängelse förredan där var en som hade fått först 350 år fängelse och 7 ja. livstid. Ja. Men där de jo, jo den i Är du fukt? Där där du där en del ting för att komma <laughs> ja. ut igen. Du det men det varier. som er trikset, mm. er jo i hvert fall i det området, er jo at du må ha litt grann penger. Jaha. For han her, han var veldig rik. Ja. Han var ikke født i, i en annen ghetto og, og, og, afrikansk ett. Han her var, var tendens til røde håret. Han kan reie jo om mange områder. Eh, ja, eh, i hvert fall den avstamningen der. Ja. Eh, men han her måtte rett og slett, rett og slett be advokaten om å, om å bruke et såkalt affluensa-forsvar og det dreier seg i hovedsakelig om at han har vært så rik fra dag 1, at det ingenting han har gjort har fått noen konsekvenser. Nei. Og da når du har så mye penger, så blir du jo nesten der som et handicap. Stakker. Så han kan jo ikke holde seg ansvarlig. Nei, det for, skulle bare manglet. <laughs> for at han kjørte hjert en del folk. Det var jo, altså at, det, at de kunne, folkene gikk der de gikk, er jo helt horribelt at de ja. kunne gå der. Forbannet er de ute. Ja, det er, det er klart, det er jo... Det er synd at vi må til utlandet hver gang For å finne sånne gøye eksempler For det, det tror jeg ikke du klarer her Det var vel en dinens episode i, Så nærmest som London har for noen år siden Med ho norske, hva det, Martino heter Som ble drept av en sånn skreik av Blodelage eller annet Ja, men han måtte jo rømme Han rømte, men uh, alle visste han var henne Han ja. sa det jo på gutterommet Og, og spilte, spilte Playstation Og spilte Xbox ja. Og koste seg Og uh, alle visste han var henne Men han ble i Jagui-karresteret alligevel Nei Nei, for På det han var søkrig Ja, ganske rik da ja. ja. Deilig da kan Det er så sånn. greit var, hun, var, hun var ikke noe Hun ville ikke ha seg med Og var det bare så ta hver dag Og så bare å stikke hjem Ja Og nå er det jo øh... Det er jo Det er jo bare penger da penger, ja, visst, så kan det. du herje så mye du vil ja. det, er, det er flott Ja eh, Vi hadde jo diskutert litt oss med typisk folk med mer penger mm. eh, Det første vi egentlig ble om var konfekt det er forbeholdt rikfolk och äldre folk Ja, og gamle er jo De har jo fått de, altså skrapt unna det mesta av gjeld Når du begynner å bikke som 70 Ja, nå, nå er det väl faktisk uh, Moten er vel det at de eldre begynner ta opp mer gjeld så Ja, for er. nå begynner de å gi fingeren til ja. Nå skal det ikke, du har arvet noen hus her nå <laughs> Det är gilig da for, Bruk det opp. Ja, bruk det, det er jævla pengene. Ja, det er jo ikke noen andre siden enn dine Bruk Helt tacktigt allt av allta äldre völka. Hur du balansen så är så är går går bigst upp med en jävla hjälp. det. så får de väl ordna upp de som er igen. Det er det lättaste. Det kan de göra. konfekten spiser det. Konfekten spiser det. Ja. vi har ju också spist konfekt. Det är med. jo är far ju när kärnarbarna kommer kvis och bara med prata om choklad. Ja. Du kan två miler på mig. Jag ska just komma lite på Med vår teknologi. Tuller kan egentligen bara bruka självföljärt fjärrkontroll. Sånn. Ja. Sånt. har vi det. Mm -hmm. Kan vi gå ända närmare nu? Ja, jag kommer hjälpa till lite. Ska vi se, jag kan ju. Hörs nu. Ja. Jag kan... det går ikke, Beklagar. Ja. Men det det är nog nåt där för det Man har ju massa gå. Så der her, ja. så jeg har jag. Så här har det är kvist där. Ja. Ja. Sånn er det noen ganger så de som Det kan se på, så de tror jeg ikke de kunne se Gidder du å sove ut igjen? Der Sånn ja <laughs> Ja, for dere som det. ikke så, så det da Så satt satte jo et forstørret bilde av hodans ja. På en forminsket versjon av kroppen Som om ikke høvet mitt var stort nok ifra Og før Det er jo gøy Ja, det var, det var gøy Vi zoomer ut igjen Der var, har vi en Nej jeg tror den er Nei, grei jeg, er, der ja. Ja. Da bestemmer jeg oss for det <laughs> Det Eh, det var fordi det spitt sjokolade ja. Men igjen da, nå er jo jeg blitt så gammel at, at det er bare litt gøy å få kvise For at du tenker at uh, Jeg er ikke ferdig med puberteten ennå Nei, det, det kan fortsatt bli bedre det, ja, ja. Penis vokser ennå ja. <laughs> Daglig eh. Eh, Men i hvert fall, du snakker om sjokolade Jeg snakker om sjokolade For ja. jeg har jo, når du snakker om penger da ja. For det er konfektene, den dyreste av alle sjokolader Svindyr Svin Men uh, i dag, så du ramlet jeg innom kiwi Og Hvordan der sånn? fant jeg Uh, det var uh, Jeg kunne ikke se noe perfekt Så jeg gikk runt rundt som en noldus der Og så spurte uh, til slutt da Det, det er jo veldig høyttersen for meg å spørre om, om noe som helst Åh, veldig er det, er, det, er, det, er det er det samme som bruksanvisning Ja, den ja. hiver jeg Og så må jeg bare google det Men, uh, men her måtte jeg spørre uh, Det hjelper at det er kvinnelig betjening i butikken Det er lettere å spørre ja, det, det er lettere å spørre Og så, så er det gøy å spørre Men, men så tenker jeg jo Det de spørs som du skal spørre etter Ja uh, Skal du spørre etter Jeg skulle hatt en, en, en, den største innrefleien du har och som har den en, en ganska liksom samtidigt. Det är inte så farligt med honom. Nej. Men når du kommer och frågar om uh, den Kung Kong, Kong Hokun konflikten. Ja. Nej, det det är syndigt om det. Nej. För jag stod av om fyrklövern om allt det andra allt andra styret. Mm -hmm. Kunde inte men svar. Tänkte det kommer i så jag bara då det, det. <laughs> Men jeg kunne ikke se noe konfekt Jeg regner med at det der, der Jeg går litt ned, finner potetkullet Det er ikke noe konfekt går og noe og noe ja, da, du på da skjønner jeg at nå er et stykke unna ja. Så jeg går tilbake der hvor det er Og så spør <køk> hva dere som jobber der Er det noe konfekt her i butikket? Mm. Det er det ja. Og den er til halvpris i dag oi, Og det er der. bare en konfekt jeg skal gjøre Og det er jo den konfekten over alle konfekter Kong Håkon Fra Freya det er, vet du. Så kan du vise. Nå kan jeg vise. Skal vi ja. se. Jeg kan holde foran... Må ikke du miste. Du har ikke så det talt ut. Ja, som børnene. Kan blød, du se det, vet du. Der. Kong Håkon. Ah, der. Ja. ja, det er noe idarisk test. Det er noen få utvalgte biter fra Kong Håkon. Ja. Ja. Og det er, det er mye De vengende her. Noen få? Ja, vi kan ikke bruke uh, time på. <laughs> jeg er sugen på det, da er det. har vi dem. Ja. Det er jo ikke den vanlige sjokoladen du er vant til, dette her. Dette er rikmannsmat. Dette er rikmannsmat. Uh... Alle næringsgr men missar ju till allt ska <laughs> ju inte. Jag var förresten bara få lagt till att jag såg en fin sak på Facebook. Jag såg en väldigt rydde lite upp i det där, det Det kan jag. Jag såg en fin sak på Facebook en som hade skrivit, det var en skärmdump då, ja. som hade skrivit till uh, en rand Peppers pizza eller något för nå. Ja. Ville bara klaga på att de hade han hade borttagit en pizza ur den på. Det var inte. Han var helt tom. Pizza var tom. Och så skrev Peppers tillbaka att de beklagar ju Ta, ta gjerne kontakt på PM, som du kaller det, personlig melding. Mm -hmm. Så må vi finne det ut der. Og så gikk det storten også, og han har svart tilbake at det er bare, bare dritt i den, han hadde jo bare åpnet pizzaen veldig. <laughs> ja, det, var. <laughs> <laughs> det, det var jo da ikke til å unngå at, uh, å se at dette stod på, det var nord-norsk dialekt, uh, ja. bare så det har sagt. Ok, um, Jag ser det er mange kandidater her som er, det är jo helt uforsvarlig bruk av sjokolade. Ja. kan du ta på alle, da. Nei, <laughs> jeg er jo syg. Um, ok, vi kan jo, vi kan jo ta en... Um, det, skal vi bare begynne med det vondeste? Det er, så vet jeg at det er sånn... Nå er jo mine smaker sånn litt redusert. Ja, men du, jeg... får, du får på selv om... Ja. Og de har valt å ha fire stykker av en type som heter Luc Lucullus. Lucullus. Og den... Um, den synes vi skal unna oss nå Ja Det er den innpakka varianten Det er den innpakka Det frykter ja. jeg at det var ja. faktisk Og den tilpakkes jo gjerne inn Må jeg forløp å spørre om Er det, det sånn jeg gjøre, så det er mest enn det er det jævligste Det er så vondt er det det? Jeg skjønner ikke Hva slags skapning Fy faen Fy faen Oi er det bare til Åh for hva er det for en slags som spiser etter? For det første er jo sjokoladen mørk som et hudfargelår. Og så er det fra meg fylt med jævla goud. Åh, den var ikke noe god. Nei? Nei, dette er det jo. Det var et stryk. Og var, var bare her, sier du? Glukulus, ja kulös. Ja. Skitsvältig kör. Kissbar gör jag. Ja ja. Nej, och inte galet kör. Nej, hur läget är så mycket. Nej, jag är ju redo och begeistrad för Mexico City alltså. Så detta er jo alltså <laughs> detta var helt borta. Nej, den det er ikke, ja, den sånn. kan vi, nei, vi kan se den där. Ja. ja, men så vitt du vi kan se den. Ja då. Okej. Nei, den den måtte vi ja. det men det måste du genom. Det kunde jag ser där har 1, där är men där är 1, där är Det är en av. Også. Så där är en öj. Den tänker du ska få smaka. No? Ja, det går du få. Er det, er den det? heter dyten. Dyten ja. För mm -hmm. det heter dyten upp i räva. Vad det. Oj, så här ja. <laughs> den här formen som en sån kejle. Ja. Nej, sen kan se oss Ja. Den, den, den er kjæreformen ut, jeg har pakket inn litt med gulvpapir igjen nå. Den skal være ganske god. For den er bare en av, og den må jo en av. Det stemmer da, at den er god. <laughs> Hva synes du den var? Ikke en smat så en veldig inn i mikrofonen. Jo, selv. om de den? Den var ikke god. Den var ikke så god? Nei. Det var noe sånn en jævla smags... Det er konjakk marsipan Ja, ikke sant Konjakk er jo er jævlig glad i ja. Marsipan kan jeg ikke fordra Nei Nei Det visste du <laughs> jeg, jeg gjorde det Jeg er heller ikke så veldig glad i marsipan Nei, nå tok jeg den Den kompenserer Ja Enig om mm. Men det er noen sånne De her så gode ut mm. Ja Den her Navnet vil nok røpe mye Ja Du kan være på den nå du Hva heter den? Den heter apelsin Nei og nei Det er jo heller ikke glad i Og i hvert fall ikke i kjokolade Du er jo litt lurer enn meg, for du vet at du spiser litt, da. Ja, jeg tar litt. Jeg slapper inn hele. Ja. Mm. Ja, den var så gal, den. Nej den var ikke så gal. Du har litt krekslig, men den har mått i smaken. Ja, men akkurat den smaken av apelsin. Den er litt fremtredende. Men... Ja, den var ikke så gal. Nei, men det er noe annet inn der som gjør det godt. Mm. Apelsintrøffel heter det her. Det er trøffel, da. Himmelig god. Ja. Jeg tror ikke det er trøffel. Domar. Nej, dåker. Mm. Träffar ju oss vid dyrt, men kanske därför det är så dyrt. Men då var det väl inte så galet. Men det var, var, ja, var också 2. Ja, ja. Punkt på. på 2. 2. Mm. 2. Ja, då kunde det bästa. Tack dig. Alltså, tack i full Tenmax choklad. en Stratos. En en en, en sån här First långt över ja, det här. <laughs> ja, jag likte faktiskt nästan bättre där och försprängsylt tøy. Det det var jävligt. Det är jag, jag är så bra är på? Det. Er, det, man på? Det, er, det er mandel. Det är mandel ja. Mm. Det ser då. Ja den. den heter Du, du, se, uh, den. du kommer inte att greda dig att spisa den här. Nej okej. Okay. <laughs> För den här heter apelsinmarcipan. Nej, nej, nej, nej. Kan jag ta mandeln först? Nej. Nej, mm. Ja. Det er litt tørt. Ja, veldig tørt. Jeg kan ikke smake apelsinen sånn i Milbær. Nei, men... Men marsipanen er der. Marsipanen er veldig tørr. Mm. Og så... Det de som liksom vet det med en mandel. <laughs> <laughs> Dette er jo... Ikke smert. Nei, jo ikke, men det var så tørt. <laughs> jeg får ikke boste. Ha, <laughs> ha, så Ester på 84, hun er nok veldig glad i denne her. Mm. Og oh, ja. ja, der kommer det lite utstyrlig på slutten. Ja. Det er frisk marsipan med biter av apelsinskall, okay. mørk sjokolade og en hel glasert mandel. Du er på meg allergisk med det. <laughs> ja. Mm. Det er jo, jo. det Det er noen jeg gleder meg til litt Ja, du gjør det. De kan... ser som jeg er bedre enn de er, tror jeg. Vet du, vi skal gå for en sånn denne som heter... Den Denne heter noe godt. Du er egentlig fordi mørk igjen, ja. ja. Det som jeg sa, ikke var så lei. <laughs> Hvis ja. freie... oh, jeg er helt rinte der. Det er en sånn der freie... Denne heter eggedosis. Å nei, min i helvete. Jeg har igjen puttet hele min munn. Mm. Ja, det er eggekrem. Det er vel på toppen av sånn... Hva heter sånn her... Um, suksetherte. Det er ganske godt. Ja. Ikke så godt til kjokolade. Ja. Men det er jo eggelikør, som egne Jeg skjønner ikke Hvorfor de skal ha så mye likør Gjælva det er å putte inn i Jeg skulle ikke hatt den i ferie inn i <laughs> Nei Nei, det. det må vi jo Bare stole på at det er klart Det er en oppskrift eller noe på, Nei det var, det var ikke så, så galt egentlig Nei Nei, Nå, der, der var det. likør ja. mm, jeg... Det var likør i min i hvert fall ja. Gud, bedre det var noe i min ja Jeg, jeg, jeg tror jeg, jeg har med egg Der må jeg skylle litt vann ned, dere ja. faktisk Skylle litt vann det du Det er det, det er det de sier, spørsmålet ja. <laughs> hmm. mm -hmm. Okej, okay. Det Vi siste gang, tror jeg <laughs> Uffa meg, ok Kom Håkon. Kom, Håkon, vi har smakt på eggedosisen din <clears throat> Det er ikke mange som har sagt det Synes du det er skuffende at ikke kongen er liksom Norges rikeste? Ja øh, Alle er veldig sånn her at Når øh, vi betaler må monarkiv, Vi må ha monarki Vi må betale til kongen og sånt Han ska jo ha, han skal være lønn med penger Han skal gå rundt og Kongen vår er jo helt kongen alltid på seg Det er veldig dårlig å si Men øh, jeg synes han er helt toppe Han, han burde ha masse penger og får lov til å gjøre akkurat det Men det er jo ikke som de har noe budsjett De har vel ikke noe nå er vi tomme for penger, men de har jo noe som heter apanasje tror jeg det heter ja, Det er en sum ja. Det er en sum, det synes jeg er rart Ja, det burde jo bare være at Nei, dessverre i år så kan vi ikke få lov til å bygge det nye biblioteket i Vennesla eller Svømmehalen vil du få bygge ja. for det at kongen skulle presse opp uh, dronningen skulle, skulle ha ny gardine dronningen skulle ha ja. ny gardine rett og slett og det må jo være av, uh, av semsket mink ja, uh, 16 meter i lengde svalbar, ja. Ja, den kjeldnes valvarminken, den er ikke så Den mye. er jo 16 meter, eller? Ja. Den er det. Nå, nå ska du få gose deg. Nå har, du, nå har vi en god en her. Den her den heter valnøtt. Den er også litt mørk. Så for kjøla. Fikk en reaksjon på det. Hva er den, ja? Ja, valnøtt, ja. Den her er veldig god, tror jeg. Den heter bare valnøtt. Det inneholder nok mer... Det er jo valnøtt oppe her, ser du. Den ser ja, den ser jo sånn ut. Ja, en, ser litt ut som en... Um, ja, inte akkurat som en hjärna då. Nej, men det er jo i valnöt. Ja, ser ut som en valnöt reducerad. Vad Det är lite hjärna allikevel, tänker jag. Ja, men det är ju ja, i valnöt formelse. Ja, jag tror inte det är större än hjärna på toppen. Det hoppar inte hur liten hjärna strut hjärna. <laughs> eh. Uh, men vad har du ja. in i för något? Nej, det er det är valnöt och ehm um, vad fast och fylld ja, <laughs> i marcipan. Täcker det helt, vet du. Det är väldigt god marcipan, det så här på toppen <laughs> ah. av afifa. Och hur får Igjen, samme jævlig reia. Tørr og jævlig marsjepan. Ja. Og så fuktig den med valenøtt. <laughs> ja. Valenøtt er, er ikke så bløtt. Ikke med så bløtt som det står sånn som. Nei. Jeg er jo ikke så grønn marsjepan. Nei. Å, oh, fy faen. Mm. Veldig tørt. Hva med bare å ha... Å, oh. oh, fy faen. Bare har å ha en hel konfekteneske, fullt av um, smørboksjokolade, liksom. Den er veldig god. Ja, eller status. Ja. Noe kindre greier. Oh. Altså, mm. ja. vi kunne designe en sånn fatigmannskonfekt, og, og det hadde fungert. Rett. For dette her med all mulig likør, og det skal være så syrlig. Cognac-marsipan, var den god, eller? Skal være så gære tørt ja. Det er fordi de sier å drikke brandy Ja, de, de gjør nok det Åh, oh, mm. veldig tørt Det er ut av spann Jeg er litt sugen for å prøve med de streger an på det uh, Ja, og den tänkte jeg vi kunne prøve nå Ja Og den Takk. heter jo bare trøffel Åja, oh, skal jeg ta hele Jeg skal ta så altså, biter litt, for, kan jeg den igjen nå? Mm. Ja, den ser jo Den ser nå, er, sånn ut Ja, det er bra Ja, det er mm. det, det. Og så når man den, så sånn. Ja det var, så, det var ikke så lekkert, kanskje? Nei, men... Em... Den var god! Ja, den var god! Mm. Den var veldig god! Når, når jeg er med sporet? Mm. den er altså fem, da? Den er fem, mm. og vi er i to! Ja! Og <hør> det er bra! Den var, den var fin truffel! Mm. Men jeg tenker... Nå vil jeg teste ut... En god, og... En... 2 3 Mhm. 4 och 5 våne. Ja, 6 ja. um, vi testa den en gång till? <laughs> Testen samma. Nej då, då kan trågo. Mm. den där. Så man har sån design på. Ska vi se, tycker du det där? Maradona. Ja, det är gott. Nötten, Oj, ja. ja. Ljus med choklad en kärna smakfull nötnugat. Vad ja, är gott. Okej, sprökarisbitar. Vad är nougat? Mm, sätter ni på slutet så skal jag förklara det. Okej. Okay. Men den är då? Det är det samma som deg, vel? det är väl. Det var det placerat i hel. Ja, den heter trofé. Og ja, det är det, det samma. Nöttebitar ja. i nougat. Og det kan du se si, är gott, men det är De heter mokka. Ja mm, så. Um, ja, det er ikke så lett å forklare de som bare lytter Men, men mokka er da um, Mørk og elegant mokka Med røstede espresso Perfekt til kaffen Ja. har du ikke fått kaffe i da, Nej beklager Nei, jeg får ingenting Hvis Nei. jeg ikke tar det, det er sant. Den er da, hva er det for noe? Den tror du ikke det er noen sånne fudge-greier for, for, for, for de, de fattige folk mm. Oi Silkemyk nøtt og mandelnougat De er jo nougatgale Jeg skal prøve denne Den ser jo da sånn ut Han er lyset oppå, mørkt nede Du drister etter den? Mhm Inneholder da altså fersken marsipan Og Lakrislikør Nei Nei, det er ikke sant Den var Ja Ja, du du tog kissligen du. Jeg mm, jag man anbefaler Tar du? Jag ja, tror jag är egentligen nöjd jag med. Vi kan äta resten när När upptaka är över. Ja. vi är vid vilken timmen Vi la oss för ba så vill, ja. ja. Staktade dig på. Jag staktade på vi på der, ikke egentlig, ja, rett rang. Nei, det där. du egentligen ja rang. Nej, jag har hembna ont. Ja. Jag tror jeg tror vi bare slo gjerne teamene der, i full fart. Ja. Og så, jeg vet da faen, det må, være, det må være godt nok. Vi har testet litt grann konfekt, pratet, ja, pratet litt om rikfolk. Pratet om rikfolk. Ja. Ikke til st den store dybde. Altså, du kan ikke skrive Nei. artikler i Dagens Næringsliv. Nei, Oppenhet. ja du kan hvis du er god til å skrive og ja. dikte, så kan du det. Ja, det er nok det. Vi fyller tiden, det er det vi gjør. Det de gjør, fyller vår andre tid. Så skal vi høre gjennom dette på, så vi høre om det er godt nok, og så hvis det er godt nok, så går det ut. Ja, og det er det jo tydeligvis gjort. Så vi er tydeligvis fornøyde. Ja. Så, velmøtt etter første da, så er det en greit linter, mm. og resten av året bli greit. Ja. Ikke? <laughs> jo, helt ok. Ja. <laughs> det ja, du... opp er oppgjennom bløret her. <clears throat> Har du begynt å blø, ja. ja. Så det var ikke mm. stort. Du anser nu är den enda som klarar att skade sig i blods på konfekt på konfekt. <laughs> <laughs> ja. Ja, och uh, den enda som känner som hennes fra jeg, som bare fungerade i uppebakken och mm. Vi tack för oss. Vi tackar for oss för resultatet. Ja. Eh uh, tack Morten på audio i svär. Bra. Så audio Morten. Ja. Du träff. Jag träffade dig. Det har ju varit. Morten Anders. Morten Anders. Og så uh, tusen takk til uh, oss. Til deg. Ja. Og du også. Ja. Og takk Takk til Roger. Takk til Roger.